схильних до них полковників виріже ножами. А ще з'яснив, що отаман універсали пише на податі на здержання війська Матронівського, і подать та буде збиратися з панів, торгівців, з костелів, а при незгоді отаман буде спалювати маєтності вельможних та карати смертю. Козак Хвиля був закинуту у під Тясмен, а по з'яснилося – Оний був зволений, і отільки з ним вийшла сотня Федора Козюрського, і забрано то зброї велико, коней в півних наретах. Зрадник шуляківськими берегами утік до табору самоправців у Матрону. Яким сидів спантиличений, не міг нічого торопити. Може він з котушок з'їхав, конає. Хворобливий дрож знову струсанув його тіло. Книжки якоїсь ще чи сам видумує? Такого не видумаєш. хто ж він такий? Злодія отаке. Аж голова крутилася. Вирішив зачекати ще трохи. Може той викаже таке щось у Марині. Проїхавши Головківське, я повернув коні на Дернівський шлях, що через погибельний міст. Потому і приходилося держати коней на віжках. Поперед нас зовсім помало скрипіли чумацькі паровиці, Їх було чотири, люди незнакомі. То, видать, наш брат. На дзвон Матрони знімали шапки, І кланялись, і хрестились. І один за другим чогось зупинялись. Приблизились, я зразу зняв шапку, І дуба став кінь. Нарет на нім золотий, Той знак реша копитами і фриска ніздрями. Як звір, подаль бить хрест кладу, Перед престолом святим чолом б'юсь, То соків, то витязь, В плечах аршином не перекрить, Лицем первого бачу, Очі горять, як оливки в лампадах, Вуса уста не перекривають, Як барвінок зовсім молод, Чолом висок, ну не рум'ян, А як бронза на стальниках блистить. Собою статен і силу має видать не людську, як купол Мотрони, а взгляд орла, і такий страшний його взгляд, що пан було закричав Шапку, хлопе, пше, но зразу збліднів лицем, і я бачив, як його рука налегла на рукоять пістоля, дрижала й не могла вийнять його з підлитого пояса. На лайку пана козак не шевельнув вусом, дивився прямо очі його загорілись страшним вогнем. Права рука кріпко стискала шаблю. Нас притягли, наказали дивитися на батька прямо. Я дивився, але нічого не бачив. І коли мене чиясь сильна рука вдарила по плечу, а друга стисла праву мою, я почув «Здоровний чипори за чортів!» «Я ожив, карай мене, владико, я жалія грішен перед тобою!» Тобу Максим Залізняк. Він привітався зі мною, як з братом. Довго повчав мене, о говорив зі мною, відомо Богу та нам двом. Світло в щілини між дошками лилося каламутне, цінька лисениці, десь каркала ворона. Може турнути з гори ще, і одразу ж, а не вб'ється, або очнеться, почне оборонятися. Ні, цур, я не вбивця, захистився спасенною думкою і поторсав за плече. Вас? Що, га? шапнусь і застогнав. Мене плів усяке. Що, про що я говорив? Слова шерхли в тривозі. Про якогось коня в нареті, про Максима. Кощій плів. А, з полегкістю. То з книжки. Не зовсім по-нашому написана та книжка, видать стара. Ти якийсь грамотний? Хто ти і що? Запала крихка мовчанка, що лиснуло сіно під рукою якима, ворона перелетіла, закаркала десь зовсім близько. Нащо тобі? Зрозумій, чим менше знатимеш, тим краще. Слова холодні, студеним струмінцем, для тебе ж краще, та я й не скажу. Захочеш колись виказати? Я? Нащо? Хто тебе знає? Буває таке. Каяця дурістю попре. Чи з грішми не зумієш упоратися? Ти зразу не трать. Потроху. А тепер ось що. Витиши дві дощечки. Та знайди шпагат або кабель. Обмотаєш мені ліву ногу. Права краще. Там, мабуть, тріщина або й просто ушиб. А з лівою погано. Ну та нічого. Оклигаю і піду тижнів за три. Більше яким не намагався розпитувати свого таємничого гостя, хто той такий. Перекидалися кількома словами про погоду, про сіну та гриби в лісі, про якимову роботу. Яким двічі на добу, досвідком і увечері подавав на горище страву. Молоко, сало, молоду цибулю та часник, іноді варив у грубці юшку або картоплю. Молоко привозив з дому. Намагався налити у бідончик, коли жінки Варки не було вдома, адже доводилося брати вдвічі більше проти того, як брав колись. А її здебільшого й не було. В ланці. Він же прискакував велосипедом на часинку і поспішав назад, у ліс. От Варки отгіркувався, кошу по грудках, трава як залізна. Для твоєї ж корови кошу, бодай вона була здохла. Просилися в діти, в ліс. Донька тринадцяти років та син десяти. Він так на них гарикнув, аж зубами класнув, що вони позабігали в хату. Він схуд, став тратівливий, забудькуватий, майже не цікавився домашнім господарством. «Чи не зуяв якусь хльондру?» – сікалася Варка. Її спиті роботою і злидніми очі дивилися підозріло. «Ще мені, хльондру, я і на тебе не хочу дивитися. На мене не хочеш, а на хльондру в мислях бачиш. Таковсіхда». Свою чесну спорогу прожину, а чужу потіпаху на руках понесу. Поносиш день косу і вночі не заснеш. Він справді втратив сон. У сторосці було душно, а він боявся відчинити вікно.